lipopo na uongozi wa APR ulikuja hapa Dar es na hizo pesa za mitaba viongozi lakini walikataa na mnyikiti hasbi mwenyewe mmoja kutangaza kwamba hawana sifa na hizo pa, pesa na jiko, kule kule lipopo,